що їм перехотілося чути перед себе литовську мову або раптом закортіло до Росії. Після розвалу СРСР до Криму почали активно повертатися його корінні жителі татари, виселені радянською владою у 1920-х-1940 роках. На всеукраїнському референдумі 1991 року.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 «Росіями брошене, візьмі нас обратно» тощо. Учасники мітингу ухвалили рішення не перераховувати до Києва податків, а міським головою без виборів, навіть без імітації голосування проголосили громадянина Росії,